то частіше почали траплятися чималі яри. Грунт ставав усе горбкуватіший. Здавалося, ось-ось зачорніють Дніпров'ю згір'яль. Але за ярами, за невеличкими пригорками, знову зеленів степ. І здавалося, не буде йому кінця краю. Сонце, хоч був ще тільки кінець квітня, пекло, як у червні. а Від спеки, Тяжко було не тільки закутим у залізо гусарам а й піхоті. Важкенько таки доведеться гусарам у залізних сорочках, обізвався Кривуля до Кричевського. Але той чомусь незадоволено хитнув головою і промовчав. Видно було, що чимсь дуже збентежений. І справді, не далі, як сьогодні ранком, ще й тиждень не минув, як вирушили з Чигирина, до Кречевського під'їхав Чернецький. Пане полковнику! А що то з тобою за шляхтич, що під ним кінь такий добрий? Прошу пана, Ян Станіслав уродзоний цибульський із під Львова. А що, справді такий кінь добрий? Якого? А панові полковникові той пан Цибульський родич чи як? Родич. Може, пан Чарнецький того шляхтича колись знав? Цибульського? Ні, щось не пригадую. Але, здається, бачив десь чи що. «Може, і пізнав би, якби не ота обв'язка?» Помовчали. «Щось дуже подібний той пан Цибульський до одного козака!» – раптом сказав Чернецький і поволі рушив до своєї гусарії. Все це пригадував зараз Кричевський, міркуючи, що робити, коли в Чернецького справді є якась підозра на богуна. А вимкнутися богуною з степи, податися навпростець до Дніпра, а потім якось розкукати Хмельницького було б досить легко. Богом з малку знав себе і не заблукався б у ньому. А дав би собі раду і швидко знайшов би Хмельницького. Але втеча Кривулі, по-перше, могла б кинути тінь на самого Кричевського. По-друге, і це найголовніше, в Богунові в рішучу хвилю неодмінно треба бути тут, серед реєстрових. Кричевський не уявляв докладно, що саме мав би робити Богун, коли польське військо наткнеться на табір Хмельницького, але старий вояка був певний, що саме тільки ім'я Богунове багато б заважило серед реєстрових. Коли б стало рубе питання з ляхами чи з Хмельницьким, Кричевський напружено зважував усі за й проти, і ніяк не міг знайти потрібного виходу. Обставини склалися так, що треба було брати до уваги не тільки особисту бегунову небезпеку, а до певної міри інтереси повстання і долю самого Кричевського. Старий полковник не боявся смерті, навіть ганебної смерті зрадника. а Він не вагаючись пішов би на вірну страту, якби був певний, що так треба, що від цього залежить успіх його мрії і плані. А плани полковника були широкі, далекосяжні. Насамперед, уже багато років Кричевський не відчував нічого спільного між собою і польським панством. Він навіть любив, коли згадували, що дід його був грецької віри. Все ж таки це якось наближувало його до козацтва. А в козаках, у козацькому строї Кричевський вбачав той новий лад, що повинен був, на його думку, замінити собою напівзогнилий устрій держави польської. Бо чим врешті була річ посполита? Король тільки під час війни мав якусь владу. Сейм теж не мав вже великого значення. По суті, кожний шляхтич був необмеженим паном над своїми підданими. Великі ж магнати були справжніми королятами. Від Лишневецьких, Потоцьких, Конецьпольських, Заславських та від подібних до них залежало все. То вони, а не король і не сейм, правили державою. За Конституцією і найбільший магнат і найдрібніший шляхтич мали рівні права, але по суті більше прав мав той, хто був сильніший. Отже, магнати робили, що хотіли. І не тільки з хлопами, а й з дрібнішою шляхтою. Для шляхтича, яким був Кричевський, відкрито було два шляхи: або йти в службу до якогось магната, або тиснути найдужче на хлопство, видушувати з нього якнайбільші зиски і тим самим вибиватися на великого пана. Обидва ці шляхи були для Кричевського неможливі, огидні. Кричевський з натури. Любив військову справу, походи, небезпечні виправи, а прибивившися ближче до козацького ладу, до простих козаків, відчував собі щось із тим ладом і з козацькою удачею. Довгі розмови з Хмельницьким, зневага до Кречевського з боку магнатів, певність, що старий лад у Польщі і тримається лише випадково, Зробили з Кричевського щирого прихильника козаків. Звичайно, не внаслідок холодного розрахунку став полковник на бік Хмельницького. Він гостро ненавидів кролинят і панську славолю. Народився і зріс на Україні. Відчував, що люблять його козаки, і цього було досить. Але вирішивши раз назавжди зв'язати свою долю з долею козацького повстання, Кречевський не кинувся у вир боротьби на осліп. Обережно і стримано чекав він з приятливої хвилі, коли одвертий перехід його на бік Хмельницького міг би заподіяти полякам найбільшої шкоди. Тому то й непокоїло так старого полковника розмова з Чарнецьким про богуна. Обережно, щоб хто не підслухав, поділився кричевський своїми побоюваннями з богуном. Ти знав таке ребестерво, вилаявся той. Довго їхали мовчки. Сонце вже заховалося за обрій, Західний, мов, палав у кривавих пожежах, на Дніпро. До Барабашівців. раптом нахилився до кричевського богун. Що? Не розумію, пане цибульський. Треба умовитися з Шембергом, щоб відрядив мене на Дніпро до Барабаша. Ну, їздять же інші для зв'язку. А другого дня ранком Богун вирушив до Дніпра. Доручення було нескладне. Відділ, що йшов суходолом, через велику кількість ярів та маленьких річок не міг посуватися вперед так швидко, як байдаці Дніпром. Отже, треба, щоб Барабаш не поспішав. Тим більше, що зустрічі з передовими чатами Хмельницького можна було чекати щодня. «Вітай!» – сказав Богунові на прощання Кричевський. Щасливо, пане полковнику!» Кінь весело заграв під Богуном, коли той опинився в степу сам на сам. Сонце ще було зовсім невисоко. Степ дихав ранковою прохолодою. То поринаючи в високих свіжих росяних травах, Ознову вириваючися з їхніх запашних пут, кінь весело біг назустріч сонцеві. Богун розстебнув пазуху, зняв шапку. Вітер розпатлав його буйного чорного чуба. Широкі груди стали неначе ще ширшими від степового повітря. «Гей!» – мимоволі вирвався вигук. «Гей-гей!» – відчув добрий кінь що на ньому не шляхтич Кривуля, не якийсь варіант Цибульський, а син цих безкраїх розкішних степів. Козак пригнувся до сідла вершник і полетів кінь, як вітер. Ге, ге. Ось недовго тішився богун, ганяючи з вітром на випередки. Сонце припікало все міцніше. О, просто над головою. Нерухоме, пекоче, немов з якогось розтопленого металу, полудневе повітря. Тяжко коневі, тяжко й вершникові, але спочивати не можна. Якнайскоріше треба туди, на схід, до Дніпра, де пливуть на низ байдаки з реєстровим козацтвом. На кого там можна рахувати? Намагаючися не куняти в сідлі, міркував Бугун. Калиняка? Олеско, Гайдученко, все те свої, але гірші одляхів. От хіба Джоджелій, коли він там, то й швидко дасть раду. А втім, побачимо. Хоч би тільки скоріше до Дніпра. Сонце вже добігло до останньої чверті свого одвічного шляху, коли далеко на леднокрузі, на сході, богун помітив якийсь темний вузенький пасок. Ось він мов, подовшав, поширшав, і синього став темнозелений. Потім знову поширшав і мов, розірвався. Мороплавці, побачивши в безкрайному океані далеку смугу землі, й ті не радіють так, як зрадів богун, погледівши цей невеличкий, розірваний у кількох місцях пасок. Та то ж чайки над Дніпром далеко. Широко, наскільки досягнеш оком, розлився старий Дніпро. Тут внизу, під ногами, хвилі невтомно хлюпочуть об крутий берег. Далі, на самому стрижні, варують і одсвічують крицею. А ще далі, е, над за самотніми похилими вербами, то синіють, то зеленіють, то раптом бліднуть.